Tinka Tinka Hej och välkomna till kopodden igen. Det var länge sedan. Idag är det jag KP och sen. Och kp Ja det var ju Way. vi som försökte podda innan sommaren eller i början av sommaren. Mm. Då blev det lite fel. Tekniska men problem. Det är bra är ju att det kan inte bli sämre. Nej, förra avsnittet blev ju rekordkort. <skratt> <skratt> Och rekordkonstigt. Rekord lite om köpet. Ja, lite om nästan ingenting. Mm. Om man tänker hur det här börjat är skönt att lyssnarna inte ser vad vi håller på med för det har nästan börjat ännu värre. Vi har rivit halva studion, men nu har vi byggt upp den igen. <skratt> ja, det har varit tekniska problem. Igen. Ja. Ja. Men vi lär oss. Ja, vi, lär varje oss gång. vi lär oss hela tiden. Mm. Jag har varit förkyld i nästan tre veckor. Hur är läget med. Vi har fått dina basiller allihopa. Nej, jag är frisk som jag nötkärna. Jag också. Aldrig varit peggare. Okay. Um, det kommer kommit många tidningar sen sist. Uh, till exempel nummer 11, 12, 13 och 14. Idag tänkte vi att vi bara skulle... Kanske nämna någonting ur de här tidningarna. Och det brukar vi ju kalla för detaljen. Och då låter det så här. Detaljen. Kommer ni ihåg det? Mm. Ja. Vi kör igång bara. Vad har ni valt? Jag tänkte så här att vi börjar med det som kom senast. nummer 14 för det andra var så länge sedan. Om vi bläddrar fram då till kottecentralen där jag var träffade massa igelkottar. Som, det var väldigt sorgligt men väldigt fint också. För de som jag träffade fick ju väldigt bra hjälp. Det var igelkottar som hade blivit mammalösa eller skadade. Att när man skriver reportage så, här så är det så himla mycket man vill ha in. Och det är inte allt som får plats. Och ibland så är det roliga djurfakta som man får ja, helt enkelt hålla för sig själv. Och inte skriva med. Så att jag lärde mig en jätterolig grej om igelkottar. Mm. Och det är att de är som djurvärldens bomber kan man säga. <laughs> när de blir arga så rullar de ihop sig till en Just boll. Det. det vet de flesta. Men vad jag lärde mig då som jag inte visste och som jag fick höra för det var en jättearg igelkott där. Mm. Då börjar han ticka så här. Tick, tick, tick, tick. Och då är det varning. Alltså nu kommer bomben snart explodera. Och om man inte aktar sig då, då hoppar igelkotten jättehögt, rakt upp. Som en bomb. Bå. Då blir den så arg så de exploderar och den kan hoppa typ en meter rakt upp. Flyger taggar? <laughs> Nej, det, gör det Men den puffar ju ut taggarna, liksom. Ja. Sen blir det som, ett, klot som bara, ett taggigt klot som bara flyger i luften. Att då, man... då, då tycker jag inte jag att det är djurvärldens bomb. Då är det mer sådär djurvärldens... Nej, Sk... ja, men den tickar ju som en... Den fjärde fjärde ju. Tick, eller tick, tick, man... tick, Och om du inte aktar in på Jajaja. ticket, då får, då får du den på dig var du än är. Mm. Och hur många tick kan man räkna ner innan det smäller? Alltså... Inte så länge, tror jag. Men det kanske man kan börja med alltså, om man är med någon som är irriterande. Och så, så istället för att hålla på och bråka så börjar man bara ticka när man har fått nog. Så. Det är lite som att räkna till tio. Ja, ja förutom att personen fattar och måste fly. Så då, då slipper man kanske både bråk och slagsmål. Men frågan är, om man då som människa, vilket man ju inte kan, rullar ihop sig till ett klot, kan man inte så bra. Man Och. kan hoppa högt. Och man kan inte heller ha taggar. Så hur ska liksom explosionen bli sen? Ja. Men det är det där hoppet tänker jag. Att man hoppar in, man hoppar in i den. Man är... Eller ska man bara nypa. Kommer man lite närmare när man... <går> <går> ja, ja, för, för, för varje tick så flyttar man nypanden lite närmare. Lite, lite närmare. Det är ganska tydligt ändå. Ja. Berätta mer djurfakta som vi har utelämnat mm. ur artiklar. Min favoritfakta mm -hmm. om djur är ju den från IKP8. Det är ganska länge sedan nu. Då var vi och dök med hajar. Just det. En jättestor haj som heter Selma. Då lärde jag mig det jättekul fakta att killhajar har två snoppar. Det tycker jag är så roligt för att det är ganska ovanligt. Från början så är det för att det är deras bröstfenor mm. bak på kroppen som har omvandlats till Fenen har blivit könsorgan. Mm, okay. Och då har de två fenor så då blir det två snoppar. En åt höger, en åt vänster. Mm. Jättepraktiskt. Men anledningen att de finns kvar kan ju vara för att det är så praktiskt att ha två. Eftersom hajar är väldigt aggressiva. just man de kan ju råka bita av tänder, den ena. Ja. Men annars liksom. Jag, skulle, jag, jag tycker också om man är som haj jättejättekissnödig så skulle man kunna kissa dubbelt så snabbt. Så. Experten då, mm. haj... Proffset som jag träffade, ja. hajskötaren, han förklarade också att ofta så, så ryker den på ett eller annat vis. Dock vet jag inte om det kan växa ut ännu. Hajar är ju sådär att de får ju hela tiden nya tänder. Så jag vet ja. inte om det gäller andra delar av kroppen också. Och de slutar ju aldrig att växa på längden heller. Alltså ja, hajar växer tills de dör. Och de åldras aldrig har jag hört också. Nej, de blir inte så här gamla och trötta. Utan de faller av pinn bara. Eh, världens äldsta ryggradsdjur är ju en haj, har man upptäckt nu. Hårkärring. Hårkärring, ja. Underbart namn. Kan troligen bli över 400 år. Eh, och till och med är det möjligt att det kan bli så mycket som 512 år. Där satte de danska forskarna gränsen. Och stämmer det så skulle det kunna finnas hårkärringar i havet som var med på Gustav Vasas tid, till exempel. Mm. Men tänk då, bara vara meningslöst, om mm. man tänker sig att meningen med existensen är att föröka sig, fortplanta sig. Mm. Eh, och så är det en hårkärringhanna då, mm. vars penisar ryker Alldeles väldigt tidigt början. i livet. <laughs> det, är, det är så intressant att det finns hårkärringshannar, det låter som motsägelsefullt, men det är såklart det finns. Vad är motsatsen till, eller vad är manliga versioner? Hågubbe. Hågubbe. Eller? H Ja, men gubbe gumma Kärring, ja, och, kärring skitgubbe, skitgubbe. <laughs> Hårskitgubbe Det mm. bara han simmar runt där liksom 300 år utan att kunna ja, Men det är också intressant med hårkärringen att, att den blir ju inte könsmogen ändå Förrän den är 150 ungefär Så den kan ändå inte föröka sig Första 150 åren. Gud vad sjukt mm. De växer så långsamt Haja slutar aldrig växa men hårkärringen växer ju Kanske någon centimeter om året bara och de måste bli upp mot fyra meter för att kunna föröka sig. Men vi gör så här. Vi lägger upp en artikel på KP-webben. Den har vi haft på våra DN-sidor. Ni vet väl att kamratposten finns i Dagens Nyheter på lördagar. Och där har vi skrivit om hårkärringen. Så den lägger vi upp på KP-webben. Direkt efter ni har hört det här så kan ni läsa mer. Vi går väl vidare. Malin, vad har du för detalj? Detaljen. Det är... Jobbet om att bo på en öde ö som Vilma gjorde tillsammans med sin pappa. En artikel ja. i KP13. KB... 13. Jag blev väldigt imponerad av henne. Ja. Så här är, jag har ju haft sommarlov mm. och det har varit mitt landställe som är ett litet torp som ligger liksom väldigt ensligt till ute i skogen. Mm. Så där springer vi runt på berget och skriker, jag är fri! För det är den känslan man får. Mm. Okay. Men samtidigt så lite grann för mig så blir det, så att det är lite läskigt att vara svensam. Och Vilma har ju varit med sin pappa på en öde ö mm. i Norge i en hel månad. Och när jag läste den här reportagen så tänkte jag att... Hade det varit jag så hade jag tänkt på, men vad händer om, om det skulle hända något med ja. någon av oss? Så att det är både lite rysligt och väldigt häftigt. Jag, står det i texten också. om de hade mobiltelefoner med sig? Nej, det står ingenting om mobiltelefoner. Så jag tänker att de inte har det. Kanske det ingen teckning där ändå. De spelar hjärt, ja. Och framförallt så får man se på en bild. Om hur de har det på Just sig. När det. de ska fiska. Och då, känns, då blir det lite allvar på en gång. Ja, precis. Att man måste ha det. Hon verkar vara en riktig tuffing tycker jag. Ja, och det är fint det Fina ja. foton. Man blir så eller man, jag i alla fall, blir så otroligt avundsjuk på det här. och bara ha en häst på en ö, rida på stranden flera gånger om dagen. Låter underbart. Mm. Mm. Det står att de åt eh, muslor varje dag. Alla måltider. Mm. Men överhuvudtaget är det att hitta mat. Mm. Jag är verkligen ingen äventyrare, men jag var ute ett dygn i ett kp i en kp -fixar förra året tillsammans med en kille och en överlevnadsexpert. Var vi i skogen och skulle överleva mm. utan så mycket material. Och då gick vi runt och letade ätbara växter och sånt där. Och det kan vara liksom nu hade vi en expert som kan det, men det kan vara en växt går hur bra som helst att äta bladen och rötter och allting. En växt som ser nästan likadan ut är giftig. Mm. Så det är så, då fick jag verkligen respekt för det där. Det är inte bara att gå och äta vad som helst. utan Det kan vara jätteförödande att äta fel saker. Ja, visst. Och hur de fiskar här. I texten så står det hur de fiskar med eh, juster. En slags spjut alltså, som man dyker ja. med. Då simmar under så det vattnet känns... med den. Också lite riskfyllt. Ja. Och spännande. Och coolt. Ja. Spjutfiske. Coolt. Mm. Uh, no, det, no, det är imponerande. Ganska långt ifrån det vardagsliv som... Ja, många kanske lever Precis. Uh, det, det, vad det? det står en man utanför poddstudion. Står en, Och nu kommer han in. Oh, hjälp. hjälp, hjälp, hjälp. applåd för Kommer Ludwig. Vad kul att du kom Ludvig Tack. Uh, vi är, är, är vi redo Nej, just det, jag Nej, har ju det valt detaljer. en detalj. Det är bilden på Ljusen Bolt i KP14. Mm, Önskar bilden? Ja, vet ni att han har vunnit en trippel trippel? 100 meter, 200 meter och kortaste fetten, 3 OS i rad. Har ingen annan gjort förut. Världens bästa idrottare någonsin. Jättebra. Mm? Jag känner att det finns inget att säga om det. Det är så sjukt <laughs> så att det går inte ens att kommentera. Nej, plus att han har världsrekordet på 100 och 200 meter. Ni som såg det kan känna er lite lyckliga för det har inte funnits någon bättre idrottare någonsin. Och det är tveksamt om det kommer någon. Men det var väl ingen som såg det eftersom han sprang tre på natten? Men jag såg det. Jag tror att det var några till som tittade. Det, det var bara min lilla detalj. När Ludvig kommer in i K-podden vet ni är fan så då är det dags för musik. Alltid. Mm. Ja. Yeah. Den här gången så har vi lite tema felhörningar i vårt musiksegment. Och felhörning det är alltså inte som en enhörning utan det är när man har hört... Och tror att man kan en text till en låt. Och sen är det inte så. Men du kan få börja, för jag vet att du har en kräks, kräkshörning. Ja, Nej, men det var så att jag och min son då åkte bil. Han är åtta år. Vi åkte bil och vi brukar ju lyssna på musik i bilen. Och då sa han en dag Kan vi inte lyssna på den här Albert har kräkts-låten? <laughs> vad är det för låt undrade jag Jag känner inte igen Albert har kräkts låten Ja men den de sjunger så Min syster Albert har kräkts Jag hade fortfarande ingen aning om vad det kunde vara för låt Så jag fick leta igenom typ Eller lyssna igenom ungefär alla låtar som vi hade hört på Det senaste halvåret i bilen som jag kunde komma ihåg Och då Efter mycket letande så hittade jag Den här Subject. Vad snyggt, vad snyggt. Uh, men uh, vad heter den? Uh, ja, men det är då en låt med The Cure som kommer till Sverige om två veckor kanske inte. Som heter Objekt från första skivan. Three imaginary boys. <laughs> Okej, okay. uh, The Cures första skiva, när kom den? 1979. Okej, okay, så det, det är ett riktigt gubbband på något sätt. Uh, jag är ju född 79 och du var inte ens född då. Nej, jag var inte född då. Uh. Ganska rolig tanke annars, att man skulle göra en låt om någon som har kräkt. Mm. Särskilt en syster som heter Albert <laughs> det, det blir maxat en Väldigt, väldigt äcklig ja, låt det, men det är väldigt svårt att komma på den också alltså, Jag skulle nog ha stor respekt För den låtskrivaren som skrev den texten På riktigt, för den krävs ju Riktig fantasi Så tips Värkligen. till alla låtskrivare som mm. lyssnar nu Ja, det är väl ett bra tips eh, Skriv en ny låt av dina felhörningar Det behöver inte vara samma melodi, men man kan ju använda texter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 Och den heter ju Start Me Up. Jag trodde att den handlar om en pojke som heter Gustavio. Men det stämmer inte. Och alla skrattar åt mig i hela Sundsvall. Men den blir mycket bättre som Gustavio. Ja, men det blir mer som en episk saga. Men det roliga är ju Gustavio, sen kommer... You make grown, man grown man cry. cry. Varför då? Så det är också vad den om. Hur torterar den här Gustavio, de vuxna männen? <skratt> Eller är han gråta. bara så vacker. Ja, det kan det vara att de blir avundsjuka. Mm. Jag har ju en felhörning som jag tycker är en rätthörning. Jag tycker mm. de ska ändra hela, hela texten ja, för att det blir precis. mycket bättre. Det var... Jag har trott alltid att jag har rätt, men Lukas berättade nu här alldeles nyligen att jag har hört fel. Det är Luftens hjältar från Disney ja. som går så här. <skratt>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 Jag tänker är. att det är han som kanske har influerat dem. Det så här. Malin, har du någon felhörningsstory? Min känns ju så smärtsamt. Pinsam. Eftersom det också var när jag var vuxen. Det var något mm. för dig med. Men jag gick ju fram till en DJ och önskade en låt. Just det, just det. Det här är bra. Så bad jag honom att spela Africa. Mm. Och den låten heter ju egentligen Freak Out. Ah. Och den går... Så? Vad mm. mm. ja, är det? Ver ja, men vad är det någon sorts diskogrupp? Ja, absolut. Mm. Säkert låter har minst 35 år på verkligen. Ja, ja, men jag förstod skir. den här bilden vilken låt du ville ha? Nej men jag tror att jag inte... Sjöng. <laughs> det var inte så... Det var en, en Ja. Det, det, det är modigt att så gå det. fram till diskjocken och säga: spela den här. Och så sjunger man en liten stund. Det ja. mm. Men det, gjorde jag. Ja, det var en grej till jag tänkte på. Det finns ju en Kent-låt. Mm. Med bandet Kent. De är lite aktuella med sin avskedsturné nu. Och på Youtube så finns det någon sorts video där man kan se... Tusen felhörningar av samma textstrat. Vet ni vilka jag menar? Mm. FF. Kan, FF, just det så menar heter du? den. Det är, det, är så vi, roligt. Vilken är, den är den på franska eller? Nej. Jo, jag tror att de sjunger men, på fr men franska. Men det, det är den de sjunger på franska. Men det finns det en annan Kent-låt ja. som också är ganska rolig. Ja. Den här ähm, Musik non ja. heter den. Då sjunger de typ Du som jag när vi dansar. Mm. Typ. Det, men det, det låter verkligen... Exakt som den låter. Du sa miau när vi dansade. Du sa miau. Ja. ja, det är jättebra. Du sa miau när vi dansar har aldrig hittat någon som du ja, jag och det är en helt helt, helt helt <laughs> ny det, det är väldigt sant. Ja. Det, är, det är faktiskt också bättre text. Så den tycker jag jättekul. Men är det någon som kommer ihåg någon av de här ja. FF det var vad med valross en valross som dog tror jag är en valross. En valross som dog. Ja, men det är den det ordnar sig nog trodde jag att den själv. Ja. Jag i blod. Ja, i Ja, det funkar. Vem var det som dog? Ja, När så. barn löser mord. <laughs> <Kf. här> När barn <hör> löser mord. <hör> Där valrossen bor. Där valrossen bor. Det finns så många. Men det som är så lustigt med Kent tycker jag är att nästan alla de här felhörningarna skulle kunna vara riktiga mm. Kent-textrader. Mm. Jag det gillar valrossen bäst. Nej men de skriver ju eller Jocke Berg sångaren, han skriver ju poetiska knepiga texter ibland som mm. lika gärna kunde innehålla en valross så att det, eller barn som löser mord så att jag, jag tycker det de, de är det perfekta felhörningsbandet han sjunger också lite sluddrigt och gnälligt så där som så man Låter lite som att han jamar man, när han dansar <laughs> <laughs> så man kan tolka in det mesta där det är ett bra tips Kent felhörningsband men om kp har några felhörningar så skicka gärna in dem till oss, ja. det är jättekul. Ja, skicka in dem. Jag har kollat på så mycket sådana YouTube-klipp de senaste dagarna på folk som bakar jättelika versioner av typ en Snickers eller en KitKat. Vadå, hur stora då? Ja, typ en halvmeter eh, Mars-bar. Hemmagjord liksom? Ja. Varför gör de så stora? Det att de kan. Det är coolt. Vad gör de med dem sen? Sitter de och svullar ensam eller man, bjuder de på en kalas? Ja, Jag vet inte. Om de... Det lär ju ta en hel kväll att äta dem sen. Man ja. kanske bjuder. Det kan man, göra. det kan man göra. Det är min. Tre kilos Mars. Ingen får ta ut om jag. Och läser man sen i KP15 då kan man få lite länkar till de här bra filmerna. Absolut. Men då, där kommer man också få läsa en liten grej om världens största maträtt. Det mm. kan jag avslöja redan nu vad det ja. är. Det är en variant på djur i djur. Känner ni till? Djur i djur. När man liksom lagar en maträtt som är ett djur inuti ett djur. Som bulle i bulle? Eller vad heter det? Exakt, som, vad heter det? som chokladboll i fralla. Mm. Bulle i bulle. Fast djur i djur. Och det här är en traditionell rätt från norra Sahara, Marokko. Sådär. Det är kyckling i get i kamel. Så helt nu kurrar ja, magen. Okay. någon magen. Någon blev väldigt hungrig. Och kycklingen då är ju naturligtvis också fylld med fisk eller ägg. Vilket var mellandjuret, har mm. du? Mm. Jag tror att det var kyckling i get i kamel. kb mm. eh, ja, 15 Oj, vad mycket det kommer stå om mat. Det blir så smarrigt nu. Med. Mm. Mm. Vad ska vi äta för lunch idag? Jag vill ha hamburgare. Jag ska precis säga hamburgare. Ska vi äta hamburgare? Ja, det är ganska gott. Mm. Jag stod åt det till lunch igår. Vi går börja ja. Men då återstår det ju bara för oss att säga på återseende här i K podden och tipsa om alla våra olika kanaler som vi har. Såklart tidningen, kameratposten, hemsidan, KP-webben. alla våra konton på Instagram, Facebook och Twitter. Vad har jag glömt? YouTube. YouTube-kanalen YouTube som heter kameratposten. Om ni, ni saknar oss den. på någon kanal så kan ni ju Ja, precis. Och, och typ till. om ni är någonstans där ni inte hittar kopia, mejla oss och, och säg det. För då dyker vi nog upp där om, om tillräckligt många saknar oss. Ludvig mimar en tv-apparat just nu. Nej, mm. det är musical. Ja. Är det många tidningar som har konton där? Nej, mm. ja, det Okej Eh, nej men då, så, då säger vi väl eh, Tack och hej på återseende Tack och hej eh, tack och Hej då